І в цьому ми були переконані, бо ж ворожим шифрувальником довелось б мати діло з мільйонами цифрових комбінацій, щоб відшукати оті цифрові групи, що надруковані в рулоні лише в двох примірниках. Для центру – вихідний, і для радиста – прихідний, чи навпаки. Сигнали рації будь-кого з нас чутиме не лише центр за сотні кілометрів а й німці поблизу. Всього не робили таємниці наші інструктори і оперативне начальство, психологічно готуючи нас, радистів, до гіршого. Радисти, застукані на гарячому, каральними загонами з допомогою пеленгів, часом гинули під час радіосеансу. Інструктор-радіотехнік переконаний в тому, що антену треба закидати як найвище – а противагу спрямувати у напрямку центру. Це забезпечить чіткий прийом радіограми, а відтак скоротить термін роботи на передачу. Треба також міняти місця, з яких передаватиметься радіограма, міняти хвилю передачі, часі ж виходити не лише по розкладу, а в будь-яку годину на аварійній хвилі, щоб заплутати німецьких радіорозвідників з їхніми пеленгами. Усе це я тут почув уже в першу годину свого перебування від Миколи, випускника радіотехнікома. По обіді Микола, Василь і я вийшли розім'ятись у садочок. Зупинилися під яблуною. Угорі червоніли плоди. Ми перезирнулись, і без зайвих натяків я поліз на яблуню. Дістався до найстегліших і став кидати яблука вниз. Ще! «І для тьоті Каті!» За цією роботою нас і застав чоловік зі шрамом на щуці. «Тьоті Каті понесете яблучка», – перепитав Іван Сергійович. «А мені?» «Ловіть і ви», – відповів я, бо інших слів, сидячи на дереві, знайти не міг. «Кидає для командуючого фронтом і для начальника розвідвідділу, сказав Іван Сергійович, підставивши руки. «Можна і для генерал-полковника Говорова!» Сказав я, винявшись за пазухи, найбільше яблука, і кинув їх униз. «Я чув від одного товариша, що галка боїться висоти!» Сказав з іронією чоловік зі шрамом. «Дома боявся лазити на грушу, а тут... Ого, куди видерся! Та ще й без парашута!» Я навмисно не кватився. Думав, що начальник поспішить до вілли. Однак той їв яблуко, зиркаючи на мене і на моїх товаришів. «Уперше покуштував яблуко з дерева у цій північній стороні», – сказав я на своє виправдання. «Дома смачніші? Звичайно!» Іван Сергійович дивився на мої погони і докірливо хитав головою. Дитяцтво ще в ваших головах. Усіх, значить, подумав я. Однак Миколи вже не було тут. Коли встиг намазати п'яти салом, озирався червоніючи від сорому, потупив очі Василь. А якби зі мною приїхав генерал? Пригостили б генерала яблуками, сказав Василь, підморгнувши мені. Молодець, таки знайшов, що відповісти. Ну, гаразд, тобі, Галко, я приніс листи. Іван Сергійович виняв з польової сумки трикутнички. Від матері і від братів. А від неї поки що нема, повідомив Іван Сергійович. Жін мама таки жива. Миттю розгорнув я трикутник. Як я за них усіх боявся. Можеш лист тримати при собі. Та краще, коли він побуде у мене, як і твій комсомольський квиток. У нас ваші документи, товариші, звернувся Іван Сергійович до мене і до Василя. Не пропадуть. Повернемо після війни. Після війни. А до державного кордону з Україною Тисячі кілометрів. Тут же фронт на околиці Ленінграда.